Anteta iria Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero urtero aurbaten ilusio berarekin Emen lendeeta baketa teraak Anttzeta erratia, garelako. Antxetadik, Nafarroa. Eguerdi hon, Euskal Herratietako eta Antxeterratiko... Entzule guztiei ordu batak dira, ostirala eta horrek esan nahi du antxetatik Nafarrara egingo dugula jauzi atorren orduan! Bakizue, eh? ostiraletan ordu batetatik ordu egitara bueno, tarte etxo honi egiten dugula e, mm, bueno, e, tartean eta, eta Nafarroaren aktualitatea Lantzen dugula, e, gai ezberdinak, kulturalak, aktualitateko gaiak, kirolak, Dira, denetarik daukagu beti ere, nirekin izango zarete, ordu bete, honetan, Xaber Martinez Antoianarekin. Eta aurkezpenak eginak, norkoan zein gai jorratuko ditugun errepasatuko dugu. Maria Txibideren astearteko agerraldiaren puntu esan aztertuko ditugu lehenik eta baina. Euskara ikastera deitzeko kanpaina orkestu du farrako gobernuak, hogeita malau, tukiko entitaterekin. Energia berrizta garria ekoizteko berrogita emezortzi proiekturi elegitea jarri die sustrai erakuntzak. Ixituen aurkako hitzak erabili izana zuzentzeko eskatu diote, berieingo alkateari. Udalak txantrearen, launmila, iruregun eta laurogita bederatzi zinadurak baztertu ditu. Forma akatz batengatik gatik, kakotzen artean. Iraia heldu asko galdetuko duzuen nolakoa izango da ikastetxera aitzulera, hori ere, aztertuko dugu aurkoan. kirolaketa kultura ere izango dugu izpidenoski, hori guztia kontuan izanik, eman dieza jogu nasiera gaurko saioari. Guazen ba, antxetatik nafarroara. Tira basarreran aipatu ezala, Maria Txibiten, aforrako gobernuko lehendakariaren, astearteko agerraldia aztertzen, hasiko dugu ordu beteko saio hau. Astearteko agerraldian, Txibitek esan zuen, ez dutela etxeratzea agindua berriz ezagartzeko asmorik. Izurriarekin lotutako aldagaien apaltzea indartxua dela esan du, eta neurriak arintzera egingo duela. Bart, bukatu zen, etxeratzea agindua beraz. Aste buruetan eta jaiegunetan, intzidentzi handiko tokietan, etxeratzea gindua ezarrita egonda Nafarroan, uda honetan, baina gehiago neurri hori ezartzeko asmorik ez ezutela, esan zuen aste artean, Nafarroko gobernuko lehendakari den Maria Txivitek. Neurria, aste-zaste berritzen joan dira, Nafarroko hauzitekin nagusiari propio horretarako baimena eskatuta, baina dagoeneko, ez dutela gehiago eskabide hori bideratuko jakinarazi zuen aste artean izan ere, izurriaren, izurriaren lotutako datuetan, obeiko izan dela argudiatuta orain neurriak arintzera egin behar dela defendatu zuen. Neurriak ordu batetatik seietara kalean ibiltzea galarazten zuen asteburuetan, jaiegunetan, eta usadio zerrietan festak ospatzen diren egunetan eta horien bezperetan. Nafarroak arrisku handiko ere muizatari utzi diola azaldu zuen txibitek, eta egoera berri horri erantzunez hartu behar direla orain neurriak. Eskerrona adierazi nahi izan ziren erritarrei oroar hartu diren neurrien aurrean izan duten jarrera, onarengatik eta hobekuntza jarrera arduratsu horren ondorioz heldu dela esan zuen. Datuak oro har ari dira hobera Euskal Herriko datue, datuetara begira boso olatu deituak uztailaren ondarrean jozuen goia eguneko bi mila positibo gaindituta. Eta ordutik indarra galtzen ari da. Euskara ikastera deitzeko hitzeko kanpaina aurkeztu du Naharko Gobernuaek 34 tokiko entitaterekin, AEK Zein ikarekin, hizkuntza eskola ofizialekin eta Zubi arte Euskaltegi publikoarekin elkarlanean laugarren urtez jarraian. Kanpainaren leloa hitz jokoa elebiduna da, Euskara ahora. Kanpainako bideo koloretsuan hainbat gazte dantzan ikus estilo urbanoan. aurtengo kanpainaren helburua gazteak euskaltegira erakartzea da horretarako. Bideoan, Euskarak kultur mundu zabalagoa eta lan zein ikasketa aukera oparogoak zabaltzen dizkigula, ba nabarmendu dute, besteak beste. Euskararentzat tzatetorkizuna irabazteko gazteak irabazi behar ditugu nabarmendu du, Euskara bideko zuzendari eta kudeatzailea den Mikel Arregik. Kalaber, Euskara irakasleen engainamendua nabarmendu du Arregik. Eh? Euskara ikasi nahi duten gazte zein heldua gori, aurten berreun eta hogeita Hogeita lau mila euroko diru laguntzak emango dizkie euskarabideak. Iaz baino, hogeita mairu mila gehiago aintzuzen ere laguntzak iraiaren hogeita zazpitik urtarrilaren hogeita bostera eskatu ahal izango dira. Euskara ikasteko izena emateko epea, iraia amaierar arte. izango da zabalik ikastetxe guztietan, zubi arte ikastetxe publikoan izan ezik. zubi Zubiarten, ostiralean, iraiaaren iruarekin amaituko da Epea. Erritar askok, kemenez, ekiten diote Euskara ikastari, eta horrek dakarren zama ekonomikoarekin bueno, ba, egiten dute topo horregatik dira beharrezkoak laguntzak nabarmendu du Erronkariko batzordeko buru eneko egigurenek ekin benean parte hartu duten hogeita malau tokiko entitateren Herri ekimeneko Euskaltegien ordezkariak, pozik azaldu dira, Euskara ikasleek iragan ikasturte pandemikoan emandako erantzunarekin. Ikasleen, erantzuna itzela izan dela azaldu zuten. Pandemiaren ondorioz zer gertatu zen ez jakinarren, azaldu du Aekako Nafarroko koordinatzaile Beatriz Buldainek. Azkenik, Nafarroko Gobernuak antolaturiko kampainarikin ere, kontent azaldu dira Aekako eta Ikako Nafarroko. Bueno, bakideak Aatik Arago Joan beharra dagoela gaineratu dute. Oraindik kurrats asko egin behar ditugu doakotasunaren doakotasunera iristeko, nabarmendu du bultainak. Energia berriztagarria ekoizteko 48 proiekturi elegitea jarri die Sustrai Erakuntzak eranasian eta inolako plangintza demokratikorik gabe ematen ari da energia berrizagarria ekoizteko proiektu handien azkundean Nafarroan. Proiektu multzoaren azterketa egin du Sustrailerakuntza Fundazioak eta ala baieztatu dute. Gero eta gilhago eta handiagoak dira Nafarroan eraiki, eraiki nahi dituzten haize eta eguzki energia ustiatzeko poligonoak. Abustuan, Abustuaren bataz gerosti gutxienez, 7 proiektu berri jarri dira jendaurrean Nafarroan horietako bat dasafir enpresa taldeak Iruñarreko Iparaldean egin nahi duena. Berez 3 poligeno poligono eoliko ezartzeko plana aurkeztu du. Erro, Esteribar, Anue eta Olaibar baitaratan. Sustraierakuntza Fundazioaren ustez ordea bakarra da eta legea saiesten ari da zatituz. Parkeak 25 kilometroko luzera duen linea elektriko bat ezartzea aurreikusten du. Elektrizitatea orkoienera eramateko, eta guztira berreun metroko altuera duten hogeita bederatziaize bedera errota ezarri nahi dituzte. Azpiegiturak besoetan e, landaretian eta egaztien e, faunan izango zukeen eraginaz ohartarazi du Martin Zelaiak. Klimaldaketari aurre egiteko, Aitzakepean, ari dira proiektuak onartzen, baina eragina, kontuan izan da, energia berrizta horrela sortzea kontraesankorra da, sustrai erakuntzaren ustez. Hori dela eta parke txikiagoak hartuko dituen eredua, eta kontsumo oitura jasangarriak ezartzea ezinbestekoa dela, du azpimarratu azpi du Martin zelaia, eh? E, sustrai erakuntzako kidea, eta jarraian entzungo duguna. Bende lapi urte edo irurte, e plan energetikoa, sonartu zenez, Nafarroan, energe, Nafarroko plan energetikoa, eta plan energetiko horretan, ez egoen ez etz, ez, e, hori buruz, ez, ez e, parkeolikoak oso gutxi, parkeolikoak oso gutxi, pikoiztu e, behar ziren parkeolikoak, baina, e, ja, ja da, pikoizketa e, hori gertatu ger, ger, ger, ger, ger, da, eta are gehiago jartzen ari dira, ez, parkeolikoak, ez da bestaletik, guzki e, plakakoak, ez zeuden, ez, ez da e, Es, oso gutxi eta bakarrik tegidatuetan eh, eta olako lekuetan ez, e, segun aurrikusita ez, e, plaka solarrak jartzeko eta e, jartzen ari dira orain kriston eh, parke fotovoltaiko haundiak la, la, la, la, la, la, lauroun eh, tariakoak eta horrela o sea, ez, ez da egon ez planintzarik eseser, orain badukagu eh, perrobita sortxi edo eh, alegaziak egiteko baina eh, asko gehiago daudela, e, jada, jarritak, emartxan daudenak, bat ez Bates ere, pa, parke eolikoak eta, eta aurrikusitak eta onartutak dauden, eta egitear daudela, ez ere, bada, badaude pilo bat ez, esan dezakegu adibidez, e, bai herri Bai, Nafarako erdian, ez, erdialdean, ez, de zona media ditzen dena, ba, an, e, parkeolikoak bat, batez ere, pues, pilo bat jarri direla. Eta ja, ba, ba, dugu ja, zonalde horiek pues, saturatu dik esaterako. Ez, bai, hori ikusi genuen, ez, bi proiektu ekin, ez, e, Riberaldean, eta, bueno, pues, lehen aurkestu zen bata, hori izan zen e, e, orain dela urte bat edo gehiago, hori onartuta dagoela ere, Eta geroago, eh, es pues, edo, edo abrilean Beste bat e, jarri zen, bueno, jendea hurrean jarri zen, es, e, alegaziak egiteko. Eta justo ikusi denuen, eta justo leku berean, e, jarri nahi zuten e, e, molinoak, es, xea, aro, aro genera, generadorea, ese parque horriko bat zela, e, txikia, fonteia, zerrian, eta bueno, pues, hori ikusi, oza, hori esan nahi duela, enpresek, enpresek ez dutela bat ere ikusten, ean nun kokatu nahi duten beste enpresek, e, bere proiektuak, eta nafar gobernuak, enpresei es diela eser esaten, hemen ezin dela jarri bataseen, beste batak ja eh martxan dagoela edo egite daude dagoela edo ez dago batera planifikaziorik eta eh dela dena eskupri batuetan, sea, esku pribatuetan, eskuetan, eh proiektuak garatzeko eta planifikatzeko eta egiteko. Hori e, izan da abustuaren lehenetik honan honan anos eta batzuk izan direla oso hondiak esaterako, es eh Irunekoiparraldean egin dute iru parkeolikoak, zazir eh, eraikuntza enpresak bueno, bere filialak esbultzatutakoa eta hau, pues, Esteribar Erroibarran edo Olaibarren edo anuen es, eh, bueno, pues,ango mendipuntetan egine dutena. Edo beste bata adibidez, haundia eh, ere, parkeolikoa ere, eh, sea, urbasan dian magalean, es, herrian eh, eta bueno, hau ere, pues, oso haundia eta oso impactua haundikoa, es. Bueno, ba, Martintzela jantzun dugu eta gaia ze guzti zaldatu zihitoen aurkako hitzak erabili izana zuzentzeko eskatu diote berieingo alkateari. Azken osoko bilkuran hijitokeria hitza erabili zuen Jose Manuel Menendez alkateak adelante beriein beriein aurrera taldekoak haren soldatari eta Aurreko alkaten soldata, soldatei erreferentzia ekin ez. Sare sozialen bidez eginduzalak salaketa gazkalo Nafarroko igitu elkarteen federazioak. Gazkalotik beria ingo alkateari erabilitako diskriminazio hitza lehen bailen zuzentzeko eta atzeragiteko eskatzen diogu. Federazioa Akadira Sidhu Zerbitzari Publikoa den aldetik, bueno, ba, kontu handiz jokatu bar duela haren izkerarekin, hijitokeria hitza erabili zuen beriaingo alkateak azken osoko bilkuran. Urrengo osoko bilkuran hijito herriaren aurkako hitz iraingarri eta diskriminatzailea aktatik kentzeko eskatu du federazioak. Bueno, ba, kritikak jaso ondotik beriaingo alkateak barkamena eskatu dio hijitoen komunitateari. Urtarrillaren zazpiko. Eh, osoko bilkuran, hijito keria itzerabilizuen Josema Menendez, alkateak, eta haren soldatari eta aurreko ba, alkaten soldatei erreferentzia ginez, Gazkalo Nafarroko bijitu Elkarteen federazioak erabilitako hitza lehen bailen zuzentzeko atzeragiteko eskatuzion. Bere ondotik, bengo berien udaleko alkate Josema menen dezek, harremanetan jarri da Ricardo Hernández Gazkalo Federazioaren koordinatza haren hitzen barkamena eskatzeko, eta hitz horien bitartez igintuen komunitatea iraintzeko asmorik ez zuela argitu du Alkateak eskutitz bidez onartuz, esan molde batzuk zenbaitetan ez direla behar bezala erabiltzen. Esan nahi duguna adierazteko era zuzendu behar dugu, ne esaten dugunarekin inorrez iraintzeko, argitu du. dako elkarrizketaren eta jasatako mezuaren ondoren, eh, gogonez hartu du federazioak, Alkateak emandako bar kamena. eta klimatikoari aurre egiteko herritarren benetako parte hartze loteslea aldarrikatu dute Iruineko exi, eh, extinction Rebellion eh, taldeko hainbat kidek bat egin dute mundu mailan deitutako klimaren aldeko lau eguneko barabaldiarekin. E ekimen honekin aldaketa klimatikoari aurre egiteko herritarren parte hartze zuzena, aldarikatu nahi izan dute. Klimaren aldeko herritarren batzarrak eratzeko, eta horietan hartzen diren erabakiak lotesleak izatea eskatzen dute. Alda, Iagarraian, e, miren larunbe, e, Extinction Rebellioneko kidea ditugu duzu. E, bueno, palakigu trantsizio energetiko bat egon behar dela, baina pensatzen dugu trantsizio energetiko hori egon behar dela e, erritarren menpe, bestela azkenean e, diru gehien dutenek zango e, dute non lako transizio egiten dugun eta adibidez Nafarroan pues, eh, egiten ari den eh, legea eh, resumitzen da pizka bat eh, jartzea aerogeneradore gehiago eta orduan transizio energetiko hori benetan herriaren menpegoteko guk eh, eskatzen ditugu herritarren batzarren erapena egia da estatuan ja badagoela e-asamblea bat planteatuta, baina batxar hori ez du Europaren e, neurriak betetzen, ez da asamblea da on, on bat. Horregatik, e, pues e, gaude hemen, ka bat eh, salatzeko ambla hori ez dela, ez dela benetakoa, ez dela benetan eraginkorra, ez dela loteslea eta ez dela justoa eta eskatzekoeren Nafarroa mailan egita beste essamblada bat. Pure eh, mugimendua, Extinction Rebellion, ditu hiru demanda edo hiru eskaera. Eh, lehenengoa da egia estea, eh, pues komunikabideak eta gobernuak egia esan behar duela era en, Benetan jakiteko zen, en, nolako handia den arazoa eta nolako handia den krisi klimatikoa eta larrialdi klimatikoa. Bigarrena da e, lortzea em, e, zero emisio neto bi e, mila eta hogeita bosteko teraino. Eta hirugarrena da pues, e, hori e, asambladak erritarren batxarrak eta guzto gaude sentatuta orain e, ur 3. eskaera horretan Udalak txantrearen laumilla irureun iruneun, eta laurogita bederatzi sinadurak baztertu ditu kakotxen artean forma akats batengatik. engatik. eremu urdinaren ezarpena gelditzea eta parte hartze prozesu bat egitea eskatzeko laumilla irureun eta laurogita bederatzi sinadura aurkeztu zituen udalean horretarako eunda irurogita zazpirekin, aski izango lukeen arren. Akats tekniko bat dela medio udalak baztertu egin ditu herritarren partaidetzarako araudian da, jasota dagoenez txantreako auzoak, bere eskakizuna egiteko auzoko erroldako hamasei urtetik gorako biztan lehen euneko bataren sinjadurak aurkeztarekin nahikoa zuen. Gutxiengo hori beteta eta iruñeko udalak ere urdina ezarri aurretik partaidetza prozesu bat sustatzeko eskairari erantzun beharko lioke horren ordez, te isa auzo ekimenak, txantrea auzo ekimenak, Laumila, Irureun eta laurogeita bederatzi sinadura aurkeztu zituen ustaiaren hogeita iruan. Hala ere, forma akatz bat aipatuta, baztertu egin ditu e, iruñako udalak. Auzoan erabakia kritikatu dute, aurraudiaren geiegizko interpretazio gisa ikusten dutelako. Herri plataformak erregistratutako sinadurek eremu urdinaren proiektua geldiaraztea eta neurri horrekin lotutako erritaren partaidetza prozesu bat martxan jartzea askatzen zuten. Irunako udalaren 2008 ko herritarren parteaietzarako araudiari jarraituz. Abuztuaren emeretzan jaso zuten erantzuna partaiitzaaiak jakinerazi zien batetik proiektua geldirazztea. Ez dela haren eskumena eta bestetik siadura bilketa osatu gabe zegoela. Hamaboste eg epea eman dokumentazioa auurezzteko.xantrea auzo ekimena plataformak ele jarri du eta gogorazi du, Sinadura hori ez gain, arartekoak ere parte hartze prozesu bat egitea gomendatu diola udalari interes duen guztiek aparkaleku aurreratuen sistema buruzko iritzia eman dezaten. Dena dela, Enrique Maiak e, berarekin jarraitzen du, berearekin jarraitzen du, eta ez du proiektua geldiarazteko inolako asmorik. Beraz, datorren asteazkenean, edo asteazken honetan, ba, parkimetroak martxan jarri zituzten txantrean. Bueno, horren ba, aurkain zuzen ere, zuriz margutu zituzten txantreako eremu urdinak, eh? Aszkenean sartuko zen indarrean txantreako errotxapeako eta sanduzelaiko eremu urdin berria, hamar mila sortziehun aparkaleku ordainpeko bihurtuko ziren. eta bueno, ba, txantrearrek aipatu zuten inguruan ez. Ttxantrean ez dugu aparkatzeko arazoan dirik, eta hala ere aparkatzeko ordainttzea behartu nahi gaitute. E, bai auzotarrak eta baita dendariak ere auzuko denontzat denentzat ondamendia izango da. Hala azaldu du, Bueno, ma, egoera Xantrearen eremu urdinaren aurka sorturiko plataformako Eldun Virgine Albirak Euskal Herria irratiko, bueno, ma, mikrofonoetan entzun genuen elkarrik elkarrizketan. Txantreaz eta arrotxapeaz ari garela gogoratu behar dugu gaurko egunean bueno, ba, e, deituta zegoela, gaurko egunean deituta zegoela arrotxapeako gaztetxea desalojatzera eta tira, ba, desalojatu dute bortizki gainera, poliziak e, bortizkeria erabili du e, bertan zeuden gazten aurka irudi gogorrak ikusi genituen ba daude atxilotu batzuk, momentuz, e, bueno, ba, polizia etxean jarraitzen dutenak Eta horixe ba, eh? badirudi, ba, errotxapeako gaztetxeko eh, bueno, ba eraikina eh, egun batetik bestera ba, botako dutela. Jaia eldu delarik asko galetuko duzuen, olakoa izango da ikastetxeetara itzulera. Bueno, ba Nafarroko ikastetxe eta institutuek 2021-2022 ikasturtean jarraitu beharko eh protokoloa. Hezuntza departamentuak maiatzean iragarritako bera izango dela adierazi zuen, eh hala jakinarazi zuen Carlos Jimeno kontseillariak, eh neurriak hizkoen antzekoak izango direla salbuespen batzuekin. Eskolak iraiaren sortzitik amarrera bitartean hasiko dira, lehen, ba, lehen hilabetean ordutegi karraitua izango dute, eta handik aurrera agertu eki aukera emango beha, duten bihune daude, bat aurriaren lehen amabostaldikoa eta bestea gabonostekoa. Bigarren horretatik aurrera, zentro bakoitzako bidemeretziaren aurretik zuen jardunaldira itzultzeko aukera egongo da. Beti ere, egoera epidemiologikoa albidetzen badu. Ain zuzen ere jardunaldiari lotutako erabakia da sindikatuek gehiën kritikatututena. Estelaz Ikas irakaskuntza sindikatuarentzat aurrez aurreko ereduari eusteko apustua egitea positiboa dela, e, uste du. Ordea ez daude a Ikasturteko agertoki bat, baino gehiago aurreikusitorekin eredu jakin baten aldeko apustua egiten bada, hori Ikasturte osoan ezarri beharko litzatekeela adierazi du Araceli Montesek. Estela ez dago a protokolo ikasturte baterako eh, protokoloei hainbat esena toki eh, edo aldatzeko aukera ematea ikasturtea da osea osotasun eh, oso bat kriston antolamendua erkatzen duena uste dugu ba hartzen diren erabakiak ikasturte osoelako izan beharko lidate dela pasaren ikasturtean lau esena toki kontrelatu dituzten todionez eten altatu batetik e, beste gaitasportean zehar, baina aupera bat zegoen eta haurtzen ba lautik ikigara, bitara eta eh ekarri dituzte bi aldi eh da ba, urria aldiak e, hau ez da e, modua ez gaitaspetxeat e, antolatzeko ongi e, honek suposatzen du ba susendaritza talde lana ogaritzea eta gero ba, ba ez da ere modua e, e, ikasle eta familia ermoa eta antolamendua errespetatzeko pandemiak e, zerbait era kutsi baldin badigu bada zerbitzu publikoen garrantzia eta zerbitzu publikoen barruan zerresanik ez, ba eskontza du eh paper garanticiko batez eta farrako gobernuaek eh trato eh, ikasturte agoetarako eskarpen eh, duen eh, protokoloan ba zera eh presentzialtasuna zera eh badu garantia eh babu lehenengo eh aitamena ez. Eta hori modu positiboan eh valoratzen dugu, noski, espeila hase beti aurrez aurreko harretaren eh alde agertura, baina eh uste dugu, vera, eskuntaztan, ez duela oso eskustabal i, i bibi, ez pasagen urtean ez datorren urtea biregira ere, vera, e, baliagideak ez tartean, garbitasunaren zerbitzuan egin zen e, zabalpena ba, e, beharrezkoa zen noski, baina bakarrik e, egoera ontan, baizik eta beti. Aurrezkuntzako radioa mm. e, ogei ikasletan gelditzea e, e, ona da, baina ez bakarrik egoera ontan, e, baizik beti, are gehiago, e, baina bi txubos horrek un diak, estatuekin konparatuta, e, egoera arruntean eta gero, bueno, e, horren osasun neurriak e, betetzea e, modu duinea egiteko, hau da eh irakasle eta irakasleengar burri etak edo kristonaldaketak suposatu mm, suposatzeko su, desarreskuak dira, pues bai, eh bai avid materialak, baita eh pertsona da irakazle gehiago kontrakatzea. Eta hori ba, guztia, pues oso oso murrizke ikanda eta batez ere bueno pues eh gokolko etapetan, pues está una Bestalde, laben iritzi, jardunaldi bat edo beste edukitzeak ez luke pandemiaren araberako zerbait izan behar, baizik eta hezkuntza, e, komunitate, bakoitzaren erabakiaren araberakoa. Hala adierazi du inigo Oreiak, hezkuntza komunitate bakoitza izan beharko litzateke erabakiko lukeena zer jardunaldi mota nahi duen inongo inposiziorik gabe. Eh, ipaiek bai orain kritikatut du erabaki hori, es. Eh? Asteko kritikatut du protokoloa nola diren duten. E, bueno pues liada, bai eskatu dituz dela iritziak eta karpenak egiteko aukera izan dugu baina gero ez da egon benetako adostasuna zioa. Zartu dute, bat edo negociazioa ez hartu dut batego beste baina orokorrean ez da adostutako edo negoziatutako produktoruman eta ezatzen duten gaiaren inguruan eh guk pentsatzen dut guk jaizunak eta gaiak hizteitzen zona era ditu zena pandemiaren eh os harapenean edo gutzaketan mugual, ez? Wan hitzatenko eskunta komunitate bakoitzak eta San Marcos izatetela erabaki beharko lukena ze jardunaldi mota bai, oraingoan eta bai etorkizunean, eh? e, e. e, e, ez? Honego gabe. Orduan, eh claro, eh gabera sarri dute <coughs> e, jardunan dia izaziko garela deno jarraiarekin baina gero gondien dira di momentu urriaren erdialdean eta urtariaren erdialdean eta horren arabera dian aldatuko dena baina gero gondien sukosatzen du sekulako kalapita antolakuntzaren aldetik bai ikastetetan, bai familientzat Horein e, antolatu ardu gu asko, abuteria er, er, kaldatu e, jantokian er, eragina izanen duke, zorten diren lan postuetan ere kuston eraginia izanen duke. Gero ere beste baldera ikurraundi garaukagu ikastetxe kantolatzen dituzte eskolazkan pokoi ardu ere iguruz e, zidioz ezkin izanen diragin, baina atea utzi zuten zabalik berkentzateko eta zertakigu zertatuko duen horrekin eta hori guri ere irritetegu, Este puntu garantitzuak, no, bueno, sorre, eskunta komunitateak haukatzere esan, eta batez ere ikasleen behar pedagogikota afektibak erdigunean jarri bat direk osorgani ikusten dugu go oso zorrotza direla oso zurrunak pentsatuta daudela segurtasunean baina ez osasunean ere. Esan hori beste beharrak, aukate berri beharrak, elkarrekin egoteko, ukitzeko eta momentuz, pues bueno, hiztan zeugo zurki egi adena, protokolua biskan markatzen dituzten jarraibidea jarraitzerari dela inongo inongo galeguntzari eta bueno pues eh pertsatu barkol ez da ikasleen eta langiren beste behar batzuk eh hartzeko e, eta gustia kontuan hartuz ez daite eh pues iskalat ja e, bueno duña o aitakasleen ikuspuntutik aterginago izan hor ah, pizka bat eh, bai komentatu nahiuen alegria e, da mantenduko dituztela pasatzen urteko jarritako baliabide e, aparteko baliabidea gure valorazioa da ongi daudela baina ez nahikoa direla ez hor egonbarko litzakela errazioen gaitzera autokortua eta e, bueno pues baliabide gehiago egonbarko litzekela ez, eta nahi, erra, bai diru partida daude nabir ratio hauek etorrizunean kontsolidatuak kolhidratetela bain pandemia gaindituta, pues bueno, kalitate, kalitatea ezkuntzaren kalitatea hori mantentzea eta honditzea. ez gaitu ezagutzen. Kirol deialdiak edo kirola albisteak aipatuko ditugu Nafarroako kirola albiste senguratuenak. Bueno, osasun sailak euneko 60ko edukiera onartu du futbol zelaietarako. Osasun ministerioak eta autonomia erkidegoek e, baimendutako edukiera handitzea erabaki dute asteazken honetan eta Nafarroak orain erabaki du ba, kopuru horretara e, iritsi edo kopuru txikiagoa jarri, ez? Tira, ba, Osasun sailak euneko 60ko iru, edukiera onartu du sabarren e, datorren ligako neurketan. Ba, bueno, amala humila bat eh, osasunazale eh, sartzeko. Eh? Osasun Ministerioak eta autonomia erkidegoek futbolestadiotan eta saskibaloipo abiloietan behendutako edukiera handitzea adostu dute, azteazken honetan. Eta euneko irurogei irainoko okupazioa izan dezake kanpoaldean eta euneko berrogikoa barne aldean. Tira, ba, Nafarroko gobernuak osasunarekin akordioa eh, egindu, Eta esan bezala, eh, euneko, irurogeiko edukiera onartu du farroko gobernuak eta amala humila osasuna sale inguruk ba, ba, bueno, bertaratua ahalko dute sadarrera osasunaren urrengo neburketan. Osasunak ari garela barberok porrotetik zuen osasunan umantziaren aurka aste artean. bana bukatu zen neburketa, Juan Ontiberosek egin zuen debuta, gurritxuen azken fitxaketa. Part, barberok partiako 8488. minutuan, 88. minutuan sartutako gol batek Osasunaren porrota saihestu zuen. Sorian Numantziaren aurka jokatu zuen lagunarteko partia Numantziari aurre egin zion bigarren e, federazio mailako talea dena. Osasunak aukera asko sortu zituen, baina horietako bat bakarra zehaztu zuen laurogeita 88. minutuan Barberok eginikoa. Joko Paralimpiko idago gionez, Gurpiu naolkiko saskibaloiko emakumezkoen selekzioan, ba Beatriz Zuraide Nafarrak galdu egindu finala urdenetan Alemaniaren aurka, hogita mairu eta berrogita mazazpi, eta zazpigarren postuagatik lehiatuko da, Paleolimpiar jokoetara, ba jokoetan ari den e, Kirolari Nafarra. Vicky eh? Perez izan zen amairu punturekin, Espainiako saskiratze, Nagusia. Abraham Carrionek zuzentzen duen kombinatua, balaugarren izan zen, multzoko fasean, eta urrezko domina lortzeko autagaietako bat e, aurka neurtu zen, Alemaniaren nahurka, eta esan bezala, hogeita mairu eta berrogeita mazazpi galdu zuten. Espainiak diploma ziurtatu dauka da eta zazpigarren postua lortzeko lehiatuko da, Txinaren eta Britania handiaren arteko norgeia hauka, galduko duen selekzioaren aurka. Eda bukatzeko xota badoa LNFS federaziotik. Irurtzungo klubak Espainiako Futbol Federazioaren bideari lotuko dio bere ibilbidea. Xotako zuzendaritza batzordea klubeko Areto Futboleko Liga Nazionala ustea erabaki du. Eta hamarkada batzuetatik lotuta zegoen elkartea. Tira, ba hemendik aurrera, lehen mailan lehiatzen jarraituko du Espainiako Futbol Federazioaren babespean duela bi urte. Txapelketa antolatu zuen erakundearen babespean. Gurutzungo taleak Herriberra Nafarroaren arrastoa jarraitzen du, ia Espainiako Futbol Federazioaren alde agertu baitzen, baita Movistar Inter, Barcelona Peñískola eta Jaen talen alde ere. Xotak etorkizunari begira hartu du erabakia eta arrazoi ekonomikoengatik gatik e, tatono arregi erakundeko presidenteak atzo egunkari ba, ba bueno, e, diario de notizia segunkariari azaldu zionaren arabera. Eh? Ezen, gai, ez da gai ekonomikoa etorkizuna hemendik pasatzen dela uste dugu zuzendaritza batzordetik analisi hotza egin ondoren horrelako. E, bueno, ba, erabakia hartzera ikusi dugu burua. Azain dugabeko egunak Gordetzean pilatu oizain Guna Hoea bete ondotik barreta bizarrez Kaso estaliko duzu erretako ibilbide ibil taldearen kantuaren ondotik e, kultura tartean e, murgilduko gara. Modus operandi taldeak, e, dantza gaitezen hilarte, bigarren diskoa e, bueno, a, plazaratu du. Eta disko berri honi buruz, modus operandi taldeko musikariekin, maia murua garankidea mintzatu da. Entzun dezagun, elkarrizketa. ria Emandia susurei ria eta emeche daukagu ekun berrian Dantza danza gaitezen hil arte izenburupean hamar kantu bildu ditu modus operandi taldeak taldearen bigarren lan luzea da Eta talde edo proiektuaren buru den Iñaki urtiz de Bilalbarekin mintzatuko gara gaur diska honen nondik norakoak. Wilzerren kaixoa jarretzaldean. Zer moz? Ongi, ongit azu. Bueno, primeroan hemen, eiparraldean beti plazerrez etortzen gara. Gai. Bigarren diska plazeratu duzu bi urteko epean, mm -hmm. eta esango gara izai hauetan gainera, e, xeako obligatua izango zela, ez? Oso komplikatu oso. Eh, egiazan e, ez genekien e, diskaterala ez. Azken momentu arte, eh, egon ginen izketan diskografikarekin, disko bagabigarekin ez zuzen ore eta egia ba bueno, e, ez baian geunden, ez genekien oso ondo egin ala ez egin, kantuak ba, genituen, kantuan kofinamenduan eh zehar egin genituen batzuk, eta gero besteak e, gero hoiek garatu eta beste batzuk egin udan zehar. Udan egon zen alako, bueno, e, ateraldi txikitxo bat, es, e, hori da. Bueno, apurtxo bat, e, bizitza askatas, askatasunez egin ahal izan genuen, au, azkeago egin ahal izan genuen, eta horrek e, baimendu gintuen nola baita ensaiatzeko, paradaisateko, e, mugitzeko gehiago, ez zegoen kontzerturik, baina, bueno, gu ensaiotan eta aritu ginen, eta egin genuen dizkago. Baina gero berriro bueltatu zen, iraia eta berriro bueltatu zen e, bat e, mamu hori, ez? berri hitzibarra gintuzten, e, provintzia batzuk itzi ziren, ezin genuen enzaioetara joan, e, baimenak eskatuz e, gero joan ahal izan ginen, enzaioetara, eta oso zaila izan zen, oso saia eta gu egia zen, ba, bueno, gane, komentatu genuen diskografikak erretzekien zeregin, Karo, durango eretzen egon behar, etzegoen kontzerturik, azken filan gu egiten ditugu diskak defendatzeko dis, e, kantu horiek zuzenean, ez badago entzulego, ikuslegorik e, zer egite dugu. Hori da zuntua, ez? Diska batez ez dugu egiten hor gera e, egiten dugu defendatzeko duzenean eta barrez. Hor duan, karo, ez jakintasuna zen nagusi eta e, eta ez genekin zer egin. Gero, bueno, e, diskogarrikak ezan zigun baietz, da, bostua ingo zutela, agian uste dut egin zuten e, proiektu akarraizan zana, gurea, mugus operan diren, bigarren diskaren orkezpena eta plazaratze hori, e, dan zagaitezen irarte. Eta, bueno, jaz ginen ilusioz e, apurtxe bat, e, bueno, ba, diska grabatu, e, atera, eta bueno, ta konturatu ginen diskografi, e, disko, beste diskografikak eta beste taldeek ere, e, ausartu zirela. Mm. Ateratzen, ez? O ateratzera. Eta, orduan, bueno, nik uste dute neko paroa izan dela, baita ere usta urtengoan, haiz eta horrelako egoera gones. Bai, bai, hori dudarik ez, eh? musika egintzen bintzat lan ugari argitaratu dira, zurionez, eh? denontzako, bai. musika behar baitu ere gara izai hauenetan eta zuek, ba, dantzatzeko beharra aldarrikatu eta dantzatzeko gonbidapena eginduz, diguzue, egiten diguzue lan honekin. Hmm. Bai, eh bagenekien e, diskaz berdinia izan barzuela, e, bagenekien e, oso bestelakoa edo beintzat beste ildo batzuetatik e, jober zuela gure musikak eta diskak. E, banda barnean ere egon ziren aldaketak eta horrek ere bideratu gaitu beste modarbide baterantz. Eh batrijolea utzi zuen taldea konfinamenduan joan len, e, gabonak joan len, justu 2020an sartu baino len, iaz esan zigunagur eta orduan egin genuen casting bat eta Josu Herbiti Leitzarra eta bueno Nafarro Iruinan bizi dena e, guan esaiatzen dugu han daukag gure gure kuartel generala eta eta bueno han grabatzen dugu han esaiatzen dugu eta bueno izan zen, egia san e, aise freskoa taldearentzat e, izan zen, hizugarrezko bulkada ere taldearentzat Eta, bueno, e, eman zigun egia zen e, e, aize berria. Eta gero bajistak ere konfiramenduan zehar e, desagretu zen. Ezan zigun ere utziko zuela, bera izaro abeslariarekin ari da jotzen, e, bera bajista da eta utzi gintuen baitzare horrela. Aputxo bat, e, bueno, geratu ginen hor, e, bueno, estu eta ez? Es. Eta Joseba San Sebastian, sarduzan, Joseba San Sebastian aritua izan da zen taldean eta beste talde batzuetan e, bera lesakarra da eta lakuntza bizi da egun eta bueno, beraz e, Nafar taldea, Nafarrez Jositako taldea osatzen ari gara no, Nais, eta ni gazteiz tarra izan <gülüyor> sanduza berri bat, eh, ekarri duela horrek eta hori mm. nabarituko dugu erritmoen aldetik eh, batik bat Bye. diot skadoinuak baldin badira ere onarrian beti mm. taldearen marka bada errango dugu erritmo ugari biltzen dituzula diska honetan, ez? Eh, roketik zaltzera e, hori da, bai, bai, bai. egia zen e, hori, disko eklektikoa eta anitza e, nire nire burua berez diskaena anitza zen, proposatu nien anitza izatea eta zuten nahi izan, e, beste talekideek. Eta gero promosatu nuen, a ber, orduan, dantza egitezen, edo dain, dantza ezagun hilarte, ze egiten zaitzuek, eta hori bai, bai ez ezan zuten, er? gainera, dantzarako gombitea, garaia hauetan, ezin dela dantzatu, ezin dela ez beste pertsonak, ezin dela esarkatu, ezin dela musukatu. Orduan, debeku horren barnean, gu aldarrikapen gisa ere, Dugu, ez. eta orduan ba, e, musikaren horabideak ba, bueno, nik e, banituen ideia pilo bat eta saiatu nintzen ateratzen e, e, bueno, apurtso bat e, ez berdinak zirenak ahien artean ez, ez joateko hildo berdinetik eta abesti guztia joan zitezen hildo ba, horretatik ba, nik e, ba, nuen ja ideia hori esaldez aurretik, orduan nik komposatzeakoan edo E, lokalera lokalaren Amaterakoan ja aldes aurretiko zea pentsamenduarekin ja hartu dituen pizka e, bat eta zeitura hartu berzuten gero gerora eta bukatze aldera eta horrela izan zen, egia san e, bueno oso dizkan eus tes esberdinaginen egin dugu eskatik ere aldentzea ba gure ideia nola baite, osatzeko gero repertorio bat e, anitzagoa e, izateko edo musikaz ez berdinez, kolorez jazteko ere repertorioa dizkarekin ere bat egiten zuten, ez? Lengodizkaren ustez oso antzekoa dira abesti asko e, amar, Amarretatik agian lau edo bost dira oso eta hemen ez de, bata ez da bestearen antzekoa edo berdinez Hor mm. duan hori e, da e, nahi genoena, ez da? Apurtxo bat, e, bueno, e, abesti guztiak izan izaera e, iza propioa izatea eta nola ezberdinak izatea aien artean, eta gure repertorioa, zuzeneko repertorioa osatzeko, ba baitere ekletikoa eta kolorez izatea. Mm -hmm. Letra idago kionez, maitasuna dela bizitzeko griña, desobedentzia, Gai, ezberdinak jorratu itu ze lan honetan, baina e, lehen diskan bezala baikortasunetik kortasunetik, kantuak dira. Bai, e, aputxo bat amodioa eta gorrotua beti errepikatu izan da erri honetan, ez? Eta bandera amoduan edo ikur, ikurgisa eta eta nik uste dut, e, letren aldetik ere hori da, ez da? E, nik uste dut, e, bueno, amodioa zala e, bide bat erletretan, eta Horretara jo du, ez dakit, eh, egoera pertsonalak izan daitezke ere bai tartean, baina, bueno, ni gustu dut ere, bueno, hitz ba, e, egiten dela beste gausa batzuen inguruan, baina ni gustu dut hori dela, esa modiotagorrota dela eh zutabe dirazutabe nagusiak, es, mm. disko honetan, letretan. E, letra batek e, egin letra batek egin du barkatu Karmela Jaiok. Eidazleak, e, zurekin abestia. Eta gero lafuriak egiten du berre errarzatia, e, amorduzi izaladon, berak egiten du baitere letra zate hori. Eta bueno, gainerakoan ba, nireak dira. Bait Baitzauekin geratzen gara, e, eta esango dugu, e, zuen berrizateko badelaukera, diute, baduzu egu egunerik edo? Beitu guk e, modus operan dizka, da Instagram, eta gero mouz operandi e, Facebook hori da gehien bat, ez daukagu webgunerik, e, web vale? eta gero arropa, arropa daukagu salgai abituz, la web de abituz, deitzen da, la web de abituz, eta daude Estatu Espainioleko ba, hainbat talde bereiak eramaten digute Em, ba ore, kudeak eta osoa, ez? Mm -hmm. Biraltzeko kamisetak, e, sudaderak eta guzti guziori, eta diska ere hor dago ez? Edo beste labagabiga.euz baita ere hor diska e, bueno, etxeratu alizango duzue, nire ba duzue. Ba osongi, baina ki, plaztor bat izan da. Baskarrik asgozuei, disfrutatu, basko. eta bueno, baita ere daukazuei plataformetan e, diska entzune gozue, youtube -en, osorik dago, vale? Ba osongi, millez gehar you Asaioarekin bukatzeko baraina udaleko kultura, Euskara eta berrintasun zaileke terrazako narte, o, 2008 bat e, ekitaldia prestatu dute buztuko eta iraileko udako iluntzetarako. Eta, tira, ba, azken iraileko e, datorren asteburu honetan, e, emadan, e, eneritz furiakek emadan diskoa. Estreinatuko du, eta eneritz furiak e, bideazotarraren kantu betekin agurtuko dugu gaurko zaioa. Gogoratu ba, gaurko kultura tartea e, modus diren inguruan izan dela, eta nahi duenak ba, barainaengo udaleko kulturak eskainita, bueno, ba, sarrera doan duela, lekua bete arte, eta, bueno, ba, e, entzuteko aukera izango duzuela, eneritz furiak emadan nire partez besterik gabe eh, jaso agur bero bat eta hasteburu ona izan dezazuela.